...convidar os pobres e estropiados. Dizia mais ainda ao que eu tinha convidado. Quando deres algum jantar ou alguma ceia... ...não chames nem teus amigos, nem teus irmãos... ...nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos... ...para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez... ...e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete... Convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos E serás bem-aventurado Porque esses não têm com que te retribuir Mas certeai isso retribuído na ressurreição dos justos Tendo ouvido estas coisas Um dos que estavam à mesa disse para Jesus Bem-aventurado que comer o pão no reino de Deus Quando fizeres um banquete, disse Jesus Não convides os teus amigos, mas os pobres e os estropiados Essas palavras absurdas, se as tomarmos ao pé da letra São sublimes quando procuramos entender-lhes o Espírito Jesus não poderia ter querido dizer que em lugar dos amigos Fosse necessário reunir à mesa os mendigos da rua Sua linguagem era quase sempre figurada e para os homens incapazes de compreender os tons mais delicados do pensamento precisava usar de imagens fortes que produzissem o efeito de cores berrantes. O fundo de seu pensamento se revela por essas palavras e serás bem-aventurado porque esses não têm com o que te retribuir. O que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas à retribuição mas pelo simples prazer de fazê-lo para tornar clara a comparação disse convida os pobres para o teu banquete pois sabes que eles não podem te retribuir e por banquete é necessário entender não propriamente a refeição mas a participação na abundância de que desfrutas Essas palavras podem também ser aplicadas em sentido mais literal. Quantos só convidam para sua mesa os que podem, como dizem, honrá-los ou retribuir-lhes o convite? Outros, pelo contrário, ficam satisfeitos de receber parentes ou amigos menos afortunados, que todos possuem? Essa é, por vezes, a maneira de ajudá-los disfarçadamente. Esses, sem ir buscar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com sincera cordialidade.